«Ти знаєш, як довго можна користуватися ним без ризику?» – запитав я. «Ні», – відповіла сестра. «Можу дати лише дві підказки, раптом стануть у пригоді. По-перше, не пригадую, щоб тато коли-небудь носив колон довго. А по-друге, я збагнула це з його коротких зауваг. Якщо люди навколо тебе починають обертатися на статуї, то ти потрапив або не за адресою, або в халепу». Я трішки натиснула на нього щодо цього, і в мене склалося враження. Перша ознака того, що ти носиш камінь, надміру, викрили чуття часу. Вочевидь, камінь прискорює метаболізм. Усе, і здається, ніби світ навколо тебе сповільнюється. Це може дуже зашкодити людині. Ось і все, що я знаю про колон. Визнаю, значна частина сказаного мої здогади. Чи давно ти носиш його? «Давненько», – відповів я, подумки вимірявши пульс і роззирнувшись навколо, щоб перевірити, чи не сповільнився світ. Насправді я не міг визначити цього, хоча й почувався не найкращим чином. Однак я весь час приписував це Джерардовим руцям. І все ж не збирався знімати камінь тільки через те, що це запропонував зробити один із членів родини, хай навіть розумна Фіона у доброзичливому настрої, Упертість… Гонор? Ні, незалежність. Ось воно. Це і формальна недовіра. Зрештою, я тільки ввечері одягнув його. Лише на кілька годин. Зачекаю. Гаразд, одягнувши його, ти дечого досягнув, сказала вона. Я тільки хотіла порадити тобі не носити його надто довго, доки не дізнаєшся більше. Дякую, Фію. «Скоро я його зніму, тож дякую тобі за те, що ти мені розповіла. До речі, а що сталося з Дворкіним?» Вона покрутила пальцем біля скроні. Бідолаха, остаточно з'їхав з глузду. Мені подобається думати, що тато обрав для нього якусь безпечну тінь і відправив його туди на пенсію. «Хм, розумію, про що ти», – сказав я. «Так було б найкраще вважати саме так, Горопаха». Джуліан договорив з Левелою та підвівся. Він випростався, кивнув їй і пройшовся кімнатою. «Корвіне, ти маєш іще якісь запитання до нас?» – поцікавився Джуліан. «Жодного термінового». Він усміхнувся. «Хочеш нам іще щось розповісти?» «Наразі ні». «Провести якісь експерименти? Шоу? Пограти у шаради?» «Ні». «Чудово! Тоді я йду спати на добраніч!» «На добраніч!» Джуліан вклонився Фіоні, махнув рукою Бенедикту і Рендому, а також кивнув Флорі та Дейдрі, коли проходив мимо них до дверей. Зупинившись у присінку, він озирнувся і мовив. «Тепер ви можете потеревеніти про мене!» І вийшов. «Гаразд!» – сказала Фіона. «Почнімо!» – гадаю, винен саме він. «Чому?» – запитав я. – Висловлю свої аргументи, але вони суб'єктивні, інтуїтивні і упереджені. На мою думку, Бенедикт поза підозрою. Якби він хотів здобути трон, то давно б уже завоював його прямо військовою силою. За весь той час, що був у нього в запасі, він міг би провести успішну військову кампанію навіть проти тата. Ми ж бо знаємо, що він настільки вправний. Ти своєю чергою наробив безліч помилок – яких би не було, якби ти справді володів величезними силами. Тому вірю в твою історію про амнезію і все решту. Ніхто не дає осліпити себе заради стратегії. Джерард якраз на шляху до того, щоб довести власну невинність. Гадаю, він залишився з Брандом не стільки, щоб захистити його, як щоб довести це. У будь-якому разі скоро ми дізнаємось про це напевно. Або підживемося новими підозрами. Останніх кілька років за рендумом надто ретельно стежили, щоб він устиг вибудувати все, що трапилось. Отже, він поза підозрою, що до нас трішки складніше. У Флори нема мозку, Дидрі бракує сміливості, а левелі мотивації. Та й усі знають, що вона щаслива будь де але не тут. Ну і звісно ж я. Невинна ні в чому, крім хитрощів. Отже, залишається Джуліан. Чи здатен він на таке? Так. Чи хоче Джуліан сісти на трон? Звісно. Він мав час і нагоду. Знову так. Ось і наш злочинець. Але чи міг він убити Кайна? Запитав я. Вони ж були друзями. Вона зневажливо скривилась. У Джуліан немає друзів відповіла Фіона, це крижана особистість, яку зігрівають тільки думки про себе. Так останніх кілька років він дружив з Кайном ближче, ніж з, з будь-ким іншим. Але навіть це, навіть це може бути частиною плану. Він міг підтримувати дружбу достатньо довго, щоб вона здавалася правдоподібною, і щоб ніхто нічого не запідозрив зараз». Я вірю, що Джуліан здатен на таке, адже не вірю у його здатність сильно прив'язуватися до когось. Я похитав головою. «Не знаю», – відповів їй. «Його дружба з Кайном припадає на час моєї відсутності, тож усе, що знаю, лунало з чужих уст. І все ж, якщо Джуліан шукав дружби з іншою, схожою на нього особистістю, можу зрозуміти це. Вони дуже подібні. Я схильний вірити у щирість його почуттів» бо вважаю, що неможливо роками обдурювати когось стосовно дружби. Хіба що інша сторона є безмежно тупою, чого не можна сказати про Кайна. Ну і зрештою ти сама обмовилася, що твої аргументи суб'єктивні, інтуїтивні і упереджені. Ми насправді такі самі. Просто не хочеться думати, що хтось може виявитися аж таким негідником, щоб так скористатися єдиним другом. Тому я гадаю, що твої аргументи хибні. Вона зітхнула, як на людину, котра живе так довго, як ти, Корвіне, мили ж дурниці. Невже ти настільки змінився через перебування у тому дивному маленькому закутку? Багато років тому ти б вважав це очевидним, як і я. Можливо, я і насправді змінився, адже багато чого тепер не здається очевидним. А може це ти змінилася, Фіоно? Стала трішечки цинічнішою за ту маленьку дівчинку, яку я колись знав. Багато років тому для тебе це могло б не бути очевидним. Вона м'яко всміхнулася. Корвін, ніколи не каже жінці, що вона змінилася, хіба що на краще. Колись ти також знав це? Чи може насправді ти лише Корвінова тінь, яка прийшла сюди страждати і залякувати нас? А справжній Корвін десь далеко сидить і насміхається з нас? «Я тут не насміхаюся», – відповів Фіоні. Вона засміялась. «Ха-ха! Ага, так воно і є!» – невгавала Фіона. «Я що не вирішила, що ти насправді не ти? Слухайте всі оголошення!» – гукнула вона, скочивши на ноги. Я щойно з'ясувала, що це не справжній корвін, лише одна з його тіней. Він щойно заявив, ніби вірить у дружбу, гідність, шляхетність духу та інші подібні дурниці, що трапляються в популярних ромацах. Я точно до чогось докопалася. Інші витріщилися на Фіону, а та зареготала і різко сіла. Я почув, як Флора прошепотіла, напилась, а тоді повернулася до розмови з Дейдрою. Редом мовив. «Що ж, аплодуємо Тіні». А тоді повернувся до розмови з Бенедиктом і Левелою. «Ось бачиш, – мовила Фіона, – що ти не справжній, Корвіне. Вона поплескала мене по коліну. І вважаю, я також жахливий день видався Корвіне. Знаю, я теж почуваюся так, наче в пеклі побував. Гадав, що повернути Бранда – хороша ідея. Більше того, вона спрацювала. І що це йому дало?» «Ти недооцінюєш власні чесноти. Не звинувачуй себе в тому, що трапилось. Дякую». А, гадаю, Джуліан висловив хорошу ідею, сказала Фіона. «Мені здається, що я ось-ось засну».